Adikzio, toksigomania, hepatitisa eta iesari buruz idikiko da mundu mailako kolokioa miarritzen, bizi elkarteak antolaturik, bos garen aldiko iraganen da itzordu hau austira larte lebelvu kongresu zentroan. Bertan droga adikzio, hepatitis eta iesari buruzko seieun espesialista bilduko dira, lau egunez hainbat konferentzi, debate eta tailean inguruan. Arkaitz agerretxe kolinak bizi elkarteko neuropsikologuak gehiago erraten dauku itzordu hiburuz. Uh, aurten, uh, bi gainagusegonen dira, bat aktualitatean dena, hepatitze edo hepatitisze delako hori, zerren eta eritasun hori uh, duela urte hainitz existitzen da eta gaur arte uh, medikazioak uh, ibiltzen ziren, baina ez kasu guzietan eta duela bi urte orain medikazio berri bat zuatera dira, joan, joan den urtean aterazen bat, eta medikazioak naiz eta garesti izan oso efikazak dira, eta orduan... Uh, Gerota gehiago planteatzen da, ba, jendea sendatzea uh, osoki, ez iesaren kasuan bezala, eta orduan, um, ba, debate hori egonen da, um, diakiteko, zenbat diende esenda daiteke, eta zenbat diru bada diende hori esendatzeko, zenta tratamento eri karuak dira laere. Etorreko dira hor, espezializtan agusiak, Frantzian, Frantzian mailan Daniel Dumo etorreko da, berak egitatzi zuen, uh, txostena estatu frantzesearen zat diakiteko nor zendatu behar den, eta zein kasutan. Eta gero diogatuko uh, ditugu, ba klasiko batzu ere, ha? ez dira, dira nakantzi behar, alkola, tabakoa, zer uh, Orain ere, eh, Frantzian mailan eta Euskal Herrian ere uh, gehien hiltzen dituen uh, bidrogak, dira alkola eta tabakoa. Hainetan, uh, mintzatzen gira kokaina, eroina, uh, kanabisa beste, baina ez zira antzi behar uh, alkohola eta tabakoa direla gehien hiltzen dituzten jende kopurua. Eta gero, bai, bai, itzeginen dugu, ere eroina mailan ateratzen ari diren uh, tratamentu berri bat zuen uh, karriere itzeginen dugu, kokaina mailan ere bai, Gero alimentazioaren mailan, ere uh, itzeginen dugu, eta internet, ere, zaren, eta gero eta gaztegeiago adikzio bat sortzen dute internetekin, eta orduan uh, egonenda da ere uh, uh, sexio espezial bat hori duerratzeko. Aktualitatezko gaiak beraz aipagai osasungin zan, Ipar-Amerika eta Ego-Ameriketako droga politika ere aztertuko da, kalamuaran erabilpen kontrolatua eta legalizazioari buruz. Uruguayeko estatuko pertsona batzuetoriko dira, Ego Amerikako espezialista batzu ere bai, Europatik eta Frantziatik ere bai. Bakoitzak eman dezan, ba, bere, bere ikuspegia ta nola, herri hoietan, jorratzen den drogari buruzko politikak, zeren eta Frantzia mailean adibidez, mila behatziun, eta irudorogaita lege famatu hori, oso errepresiboa da, eta ez ditu, berak pentsatzen zuen bezain bat E, resultatu honak emaiten, eta orduan haiek etorriko dira, ba, piskatera kustera nola Uruguayen kanabisa legalizatu duten, eta nola ere, Koloradon, estatua batuetan, kanabisa legalizatu dutenetik, e, estudio bat egin dute ikusteko zei impakto zuen e, legalizazio horrek, e, ba, irrisku mailan, autoiztripu mailan, e, delinkuentzia mailan... E, Tematikak gosi horiek ikusi dituzte ikusteko du nola, nolako enpaktu edo positiboa edo negatiboa duen legalizazio horrek Gauja gatzaldean berazitikikuda ekologia bertsetan miahitzen